Euskaltegia, lehen solairua. Nire Euskaltegia nolakoa den azalduko dizuet, bi solairu ditu. Sartu eta pasabide zabal bat ikusiko duzu. Ezkerrean, bigarren solairura joateko eskailera daude. Eskunian, atxeden gela dago, atean dago sartzeko. Atxeden gelan, kafe makina ikusiko duzu aurrean berriz maitxu bat dago eta gela batera sartzeko atea. Gela hau ikasleen gela da. Ikasleek nahi dutenean bertan egoteko gela da. Sartu eta ezkerrera ordenagailuak ikusiko dituzu. Eskunera atearen ondo-ondoan apalategi bat, liburu eta hiztegiekin, eta beste izkinean telebista handi bat dago. Baina, guazen berriro sarrerara. Euskaltegian sartu eta segi aurrera. Ikusiko duzun lehenengo gela, irakasleen gela da. Ondoan ikasgela bat dago. Eta pasabidearen amaieran komuna. Gure euskaltegia oso koloretsua da. Gelabakoitzak kolore bat dauka irakaslehen gela eta komunaren artean dagoen gela urdina da. Gutatu zai zu solairua? Bada goazen bigarren solairura?